dialog Argumentul contează Seara, stimați radioascultători, ora 18 minute. Suntem în direct, tradițional, în această, la această oră, emisiunea Loc de Dialog la Radio Moldova. Discutăm în această seară, evident, despre acest proiect care a apărut în spațiul public privind votul nominal, o schimbare a sistemului electoral, mai precis o încercare a Parlamentului de a examina în procedură legislativă, ulterior cu experții, Comisia de la Veneția acest document. Vedem ce riscuri comportă în cazul în care legislativul ar adopta modificarea sistemului electoral prin introducerea votului uninominal la alegerile parlamentare viitoare. Mai mulți experți de la Chișinău continuă să vorbească destul de rezervat, dar și politicieni în legătură cu acest document. Mulți se întreabă dacă este oportun sau nu acest, acest această schimbare a sistemului electoral care vor fi costurile atât politice cât și financiare. Discutăm despre avantajele, despre dezavantajele acestui document cu invitații mea din această seară liderul mișcării populare anti domnul Sergiu Mocanu. Bun și domnul Nicolae Gârbu, domnul Gârbu este unul din autorii, unul din liderii grupului de inițiativă privind partidul Voința Poporului. Domnul Gârbu a fost și anterior membru al Comisiei Electorale Centrale, bună seara. Da, bună seara, spre. Vom discuta la telefon și cu deputați din Parlament cu autorii acestui proiect de document care, spuneam, a intrat deja în procedură legislativă. Domnul Sergiu Mocanu, pe scurt, v-aș ruga să discutăm așa, să avem un dialog. Ce ar trebui să cunoască cetățenii, pentru că s-a început și o campanie de mediatizare a acestui document privind domnul nominalul. Ca să ne înțeleagă cetățenii, ce este cu acest document? Haideți să încep cu o paralelă și o comparație care sper că o să fie pe înțelesura de ascultătorilor dumneavoastră. Eu mai sunt și pilot, din câte știți, aveați un domeniu destul de riscant și în aviație este foarte bine cunoscut că un om poate, poate antrena o îndemnare, dar poate antrena o greșeală. Atunci când omul antrenează pe parcursul mai mult timp o greșeală, poate să o aduc până la perfecțiune și când o aducă la perfecțiune, vine imediat șpeirea, vine catastrofa imediat. Deci noi cu cei ce facem acum, noi în mod sigur antrenăm o greșeală. Noi, societatea moldovenească, antrenăm o greșeală și această greșeală o facem de mulți ani de zile. Deci s-a pornit în toată istoria asta, s-a pornit de la premiza Că voința poporului este primordială. Uh -huh. Ori, într-un stat de drept modern, oricât de mult și sper că moldovenii, sper că oamenii care mă ascultă, concetățenii mei, să mă înțeleagă corect, oricât de mult ar fi de mare rânza moldoveanului și oricât de mult moldoveanul ar considera că el decide și-și alege și președintele din întreg poporul și deputatul pe care o să-l cheme, o să-l recheme, o să-l rechem, să pună la muncă, Uh, drumul spre, ra, spre iad este pavat cu intenții bune așa și această uh, această intenție foarte criminală și foarte păguboasă pentru noi care poate să ne aducă la, la o catastrofă pentru statul Republica Moldova. Eu în 92 am luptat cu arma în mână și am aparat teritoriul ăsta și mă mândresc cu asta în același timp deplâng soarta camarazilor mei care au rămas invalizi sau pe câmpul de luptă și regret foarte mult de faptul că cei ce am cucerit noi acum atunci poate să se ruineze într-o clipă. Voința poporului încadrată în campanie electorală trebuie să țină cont politicienii de ea dar statul modern nu este numai voința poporului. Statul modern este, este, este, sunt instituțiile statului independente, există buni mei moldoveni, stimații mei concetățeni. Europa a elaborat tehnologii de administrare a statului și nu s-a băgat la mecanismele statului ori de câte ori a venit cuiva unui smintit în cap să s-a puce. S-a pornit de la premiza greșită. Oamenii care au fost în stradă, eu am spus în țara asta fiecare fură ce are. Ăștia care sunt la guvernare fură stat cei care au ieșit în stradă oamenii, de la ei s-a furat protestul și oamenii în stradă au fost convinși că nu miliardul trebuie să-l ceară înapoi, ci acum ar fi mai bine să se ocupe de alegerea președintelui de întreg poporul. Așa s-a ajuns la această, la această idee că poporul trebuie să decida asupra treburilor statului și că voința poporului... Dar vreau să vă spun un lucru, iarăși spunând o comparație. Voința poporului, bunii mei concetățeni, nu este neapărat și interesul dumneavoastră. Ceea ce vrea omul nu este neapărat în interesul lui. Spre exemplu, omul, omul vrea să mănânce uh, gras, sărat, mult și să mai bei și un pahar de vin la fiecare masă, dar medicul îi spune nu este în interesul sănătății dumneavoastră să faceți lucrul ăsta și atunci omul nostru are discernământ chiar dacă vrea să, să mănânce gras și bine și așa mai departe, dar merge prin interesul sănătății lui, așa e și cu statul. Eu înțeleg că lumea așa îi se pare, că așa îi s-a spus că ăsta e binele, dar ăsta nu e binele. Uh, acest proiect de lege, am auzit că vor vorbi chipurile autorii, acest proiect de lege s-a născut în capul unui maniac. Plahotnuc este maniac, dacă știți ce e asta. Eu încă în 2010 am denunțat că omul ăsta uh, uh, o să facă foarte multe rele în țara asta. Acum el s-a folosit de prostie celor din stradă, așa numită opoziție, platformă, da, sau cum se numește ea, și acum a băgat oamenilor acest proiect care este foarte, foarte păgubos. Nu un singur lucru spun și închei aici ca să revin și să răspund la întrebările dumneavoastră. Cea mai mare problemă a acestui sistem este faptul că noi ne putem pomeni cu țara sfărmată în bucăți mai departe. Închipuiți-vă dumneavoastră pe o clipă că vin legitima aleși oameni din autonomia găgăuză, din Bălți și din alte zone din Nordul Republicii. Autonomia găgăuză la, 2000, la, la 2004, în 2014, la 2, la 2 februarie, lumea antrenată într-un joc periculos a votat la un referendum ruperea de Republica Moldova și integrarea în Uniunea Vamală cu Rusia și nu știu ce, mm. și asta au făcut mafioții locali pentru a-și ascunde furturile lor și lumea a fost manipulată. I-a crezut. Închipuiți-vă noastră că vin în Parlamentul Republicii Moldova 5 sau 6 deputați din Găgăuzia care la un moment dat pleacă din Parlament și spun, domnule, noi vrem autonomie. Vă închipuiți? Ce rezonanță mondială are chestia asta. Dacă referendumul acela a fost dezavuat atunci, acum nu mai poți face același lucru. E un pericol foarte mare și nu e singurul pericol. Da, Mergem mai departe, domnul Nicolae Gârbă, dumneavoastră, sunteți un bun cunoscător al sistemului electoral. Ați lucrat în anterior și în cadrul componenței Comisiei Electorale Centrale. Haideți să enumerăm câteva ce se propune în acest proiect de lege, el a fost dat publicității, se propune ca deputații să fie aleși în 101 circunscripții unii deocamdată sunt foarte multe întrebări cum vor fi constituite aceste circunscripții unii pentru că mulți vorbesc despre faptul că ar trebui această reformă, dacă se va produce ea cândva, poate la viitoarele scrutine, să fie coroborată și cu reforma teritorial-administrativă și multe alte aspecte. Ce elemente aduce acest proiect de document, așa încât uh, să cunoască și ascultătorii? Eu aș spune că acești proiecte, legi mai întâi de toate, privind modificarea unor acte ce ține de introducerea votului nominal a apărut din cauza că guvernarea și-a pierdut credibilitatea și susținerea cetățenilor și acum modelează situația ce poți facă ca să, în așa fel, ca să-și prelungească prezența la putere și după anul 2018. Desigur că proiectul de lege prevede unele momente care noi le percepem că ele vor îngreuna și chiar nu vor facilita realizarea dreptului electoral al cetățeanului. Este vorba că este prevăzut desigur că vor fi 101 de circunscripții unii nominale, nu este clar până când cum vor fi construite și create uh -huh. mai bine zis aceste circumscriții psihotare, deoarece conform proiectului este prevăzut că la bază se vor lua cetățenii care au fost înregistrați în, în, în sistemul prealabil. Da, în sistemul prealabil. Și atunci noi dispunem de informații psihotare, au fost înregistrați numai mult de 2000 de cetățenii. Cum vom crea noi aceste cercunscripții uh, în țările europene, cum vom crea noi alte circumscripții unii nominale, că uh, s-au înregistrat uh, numai mult de 2000 de cetățeni, dar au participat. Peste. Apro aproximativ 200.000 da. de connaționale au da. participat Pe... la ultimele alegeri. Și, și, și ei au fost în, în listele suplimentare. Da. Uh, uh. da, apar probleme și cu raioanele din estul Republicii Moldova. Potrivit acestui document, vreo 3, 4, 5 mandate vor rămâne uh, vacante până când acolo se vor organiza alegeri corecte, dar asta e din domeniul uh, SFE. Uh. Există mai multe sisteme uninominali, iată, mai mulți experți vorbesc, chiar pe rețele socializare, există sistem uninominal cu două tururi de scrutin. Acest proiect care se propune în Parlament este cu un singur tur. Asta o... înseamnă că cine e mai mult în, în cadrul acestui scrutin, acela intră în Parlament. Între asta e și problema. Uh -huh. că de, Parlamentul este un organ politic. Uh -huh. Nu este vorba că noi alegem aceste persoane într-o instituție executivă, cum ar fi primarul. Uh -huh. El este vorba despre un sistem uninominal majoritar, adică cel care câștigă ia totul. Uh -huh. Bine, ce facem noi cu celelalte uh, voturi unde cetățenii s-au exprimat un gen, pentru partidul X, Y și așa mai departe? Adică ei nu vor fi reprezentați în Parlament. Care uh -huh. este adică, scopul final? Scopul este de a consolida societatea, nu de a-i marginaliza. Scopul este ca cetățenii să participe la gestionarea cu treburile interne ale statului. Uh -huh. Noi în astfel îi... Marginalizăm. De ce? Părerea mea personală, că noi cu introducerea acestui, dacă va fi implementat acest proiect, noi, din contra, vom dezbina societatea, uh -huh. vom, nu, nu vom avea posibil și vom ajunge la niște explozii sociale, la, la, la un conflict social vom ajunge. De ce? Cetățenii trebuie să conștientizeze că acest proiect este în beneficiu celor care astăzi ne guvernează. Da, avem mai multe sisteme electorale. Acum se discută despre avantajele, dezavantajele. În Republica Moldova actualmente există un sistem pro proporțional cu liste de partid închise. Adică lista de uh, partide se decide undeva la partid. Cetățenii nu participă, ei doar votează această listă. Da, domnul Sergiu? Uh, există sisteme electorale proporționale cu liste deschise de partid. Eu, spre exemplu, în Statele baltice, când cetățenii vin și coboară candidații de pe locul întâi, până, îi spun că nu merită, îl coboară mai jos. Există sisteme uninominale majoritare, uninominale da, ce, ce se propune se asta, propun, și da. un sistem uninominal cu două tururi. De ce vă întreb cu două tururi, iar Eu, Spre exemplu, în Franța există două tururi de scrutin. Uh... În primul rând, da, haideți, eu în general evit să discut detalii asupra acestui proiect pentru că eu consider că asta a fost o strategie dezvoltată de Plachotniu okay. ca să ne atragă într-o cursă. În spatele acestei, acestei discuții pe care o facem noi stă, stă frica lui groaznică de tot ceea ce, ce i se poate întâmpla. Eu vreau ca să mă aud de cetățenii, eu, Sergiu Mocanu, vă asigur bunii mei cetățeni că omul ăsta nu mai are multe zile de trăit în libertate. Îi se strânge funia la par și omul ăsta este gata să arunce toată societatea asta în aer după ce a furat-o și a prădat-o numai pentru interesele lui personale. Eu sunt umilit atunci când anumiți lideri politici, chiar din opoziție, declarați altă dată dușmanii lui de moarte, în piața mare Adunării Naționale făceau, piele din, făceau papuci din pielea lui și mai, mai, mai spuneau, prahotnic casa ta e pușcăria sau ceva de felul ăsta și acum i invită, oricât ar fi straniu la un dialog. Pe spune mi asta e discernământ? Deci eu acum vorbesc cu indignare lucrul ăsta și sper că această indignare o transmit cetățenilor. Sigur că noi în alte condiții și cu un proiect venit din altă parte am putea discuta. Eu sunt pentru sistemul proporțional o singură circunscripție pe toată Republica Moldova care nu rupi statul ăsta în bucăț că suntem stat, suntem stat unitar. Exemple care sunt aduse despre statul Unitele Americii și Anglia că yes. acolo, acolo este, este sistemul uninominal nu este relevant pentru Republica Moldova loc pentru că acele state s-au creat altfel mm -hmm. acele state create din, din, din, din, din bucăți, din federații din, mm -hmm. din, din autonomii locale adunate într-un ghem deci e cu totul alt sistem mm -hmm. nimeni nu recomandă pentru democrații emergente, spun ei, pentru democrație în începătoare, cum suntem noi uh -huh. asemenea sistem, pentru că el este păgubos, mai ales pentru un stat al nostru care, care fiecare vrea să-și câte o bucată din teritoriul acestui stat. Sigur că ar fi bine să discutăm, în primul rând bine ar fi de exemplu, mișcarea populară antimafie noi în Parlamentul trecut n-am ajuns din, unul dintre motivele principale pentru care nu s-a votat antimafie era un prag de 6% și toată lumea vedea că noi nu avem resurse și spunea, dar voi nu treceți pragul și eu îmi pierd votul. Iată, dacă noi am ajunge la situația și ar înțelege cu toții că eliminăm acest prag electoral sau îl facem foarte mic, acest prag electoral, atunci eu n-ar trebui să fac aventuri. Eu aș putea să trec cu această idee pe care o promovez de ani de zile, cu o echipă de oameni care i-a adunată în jurul meu, aș putea să ajung în Parlament și să spun acest mesaj acolo și să-l lupt pentru interesele oamenilor. Ori oamenii, eu știu populismul din țara asta, politicienii din țara asta, oameni buni, v-au vorbit 25 de ani lucruri care au fost plăcute pentru murechea dumneavoastră. Eu visez să ajung să-i ocăresc pe oamenii noștri pentru greșelile care le-au făcut și în același timp să fiu votat. Sigur că ar fi bine să avem, să avem o listă și oamenii să voteze și oamenii din listă. Numai că pentru asta avem nevoie de o pregătire de cel puțin câțiva ani. În chipuiță noastră ce proces greu este să ai o listă de partide și în același timp pe lista aceea de partide să mai voteze și niște oameni. Este nevoie de o pregătire. E cel mai bun sistem sistemul proporțional liste liste deschise. deschise. Da. Dar pentru asta este nevoie de o pregătire mare, pentru că altfel intrăm în alte probleme. Marile pericol acum este bun, eu înțeleg, eu știu toate clișeile care există băgate în mintea moldovenilor. Dar ne-am săturat de atâtea partide. Oameni buni, v-ați de 5-6 partide mafiote care ajung în Parlament. Cu sistemul unii nominal, o să aveți 101 partide mafiote. Pentru că în, fii, în spatele fiecărui deputat care echipurile al alegeți dumneavoastră pe circunscripție unii nominală, o să stăie o grupare din șefii ăștia de, de piețe pe care îi aveți, de mari latifundiari care sunt, care deja își fac listele cu datornici și cu, și cu oamenii pe care îi exploatează acolo. E mare pericol sistemul asta, e mare pericol. Domnul Nicolai Gărbo, există o prevedere în acest document, se numește ea posibilitatea revocării deputatului. Experții spun că este deocamdată la această etapă formulată foarte evaziv, este foarte interpretabilă. Noi suntem gata pentru a merge la acest pas de a revoca mandatul deputatului, da? cum se propune acest proiect, în primul an și în ultimul an de mandat din cei patru. Cu părere de rău, cei care au elaborat uh, proiectul din punct de vedere juridic n-au examinat uh, toate aspectele, fiindcă, uh, conform articolului 69, uh, deputatul nu poate să fie revocat dacă este vorba ca să vărășit o infracțiune, sau mai știu, dar... Uh, uh, Proiectul de lege nu prevede, bă și mai mult, avem o hotărâre a Curții Constituționale din 2012, unde este prevăzut, unde interpretează articolul 69 și este prevăzut expres că deputatul poate fi revocat uh -huh. numai atunci când este expres de, stipulat în Constituție. Adică, domnilor, ca să implementeze acest proiect, această parte ce ține de revocarea deputatului, este necesitatea de a modifica Constituția. Da, într-adevăr, cu revocarea mandatului, cu revocarea mandatului este discutabil acest aspect. De ce ar fi domnul Sergiu Mocanu discutabil acest aspect? Noi am avut până acum o certitudine foarte clară și în Constituție și în actele normative, mandatul, orice mandat imperativ este nou. Noi avem scris în articolul da. respectiv orice mandat imperativ este nul, așa este scris în multe Constituții europene uh -huh. și această prevedere încerc eu să o explic foarte simplu pentru oameni ce înseamnă orice mandat imperativ este nul. Asta înseamnă că nici o altă condiție de condițiile în care a fost ales deputatul nu poate fi impusă pentru revocarea lui. Adică așa sunt tehnologii de management statal în Europa Și s-a dovedit că oricât de mult nu s ar plăcea Îl sancționez pe cel care nu s a plăcut La următoarele lege. Deputatul care vine în Parlament Trebuie să acționeze conform propriilor convingeri Revenim în studio Imediat îl avem la telefon pe deputatul Sergiu Sârbu Unul din autori acestei inițiative legislative Domnul Sergiu Sârbu, bună seara V-aș ruga să vorbiți un pic mai tare. Spuneți-ne da, da. care, imediat, care ar fi, eu știu, avantajele acestui proiect de lege privind sistemul uninominal? Proiectul a intrat deja în procedură legislativă. Mulți discută despre avantaje, despre dezavantaje. Câteva aspecte, așa, mai discutabile, mai problematice? Deci, în primul rând, ar fi corect să menționăm că Orice sistem electoral are atât avantaje cât și dezavantaje. Nu există un sistem electoral uh, perfect, depinde de uh, situația de dezvoltare social-politică a stat în, în parte la o anumită perioadă de uh, timp. Avantajele sistemului electoral majoritar uh, pe circumscripții nominale, este în primul rând apropierea deputaților de cetățeni de alegători deoarece fiecare cetățean va alege direct deputatul, nu o listă de partid unde nu are nicio influență la formarea acestei liste, deci nu vor fi deputați anonimi, dar cetățenii vor alege deputatul de la ei din raion, din localitate, din circunscripție îl vor cunoaște personal îl vor înainta personal, îl vor vota direct uh, acel candidat pe care îl cunosc și în care au încredere. Un avantaj, al doilea avantaj, deci, pentru prima dată în istorie, vom da uh, posibilitate ca diaspora să-și alege deputații săi din, uh, din diaspora, uh, proporțional în de anumite um, proceduri dar vor avea deputații săi au treilea avantaj uh, vom uh, propune o posibilitate de revocare din funcție sau ridicarea mandatului celor deputații uh, care au pierdut încrederea uh, electoratului și, e, și oamenii într-adevăr vor să aibă așa o pârghie ca atunci când uh, nu își îndeplinesc uh, atribuțiile oamenii să-i responsabilizeze pe de deputați și să-i poată să-i dimită din funcție. Deci sunt aceste trei elemente de bază de avantaje ale acestui proiect. Și plus, poporul își dorește acest fapt. Toate sondajele arată că, într-adevăr, cetățenii își doresc alegerea directă a deputatului, așa cum și-au dorit alegerea directă a președintelui țării. Da, domnul Sărbu, vreau să vă întreb pentru că discutăm aici în studio acest proiect de lege privede un sistem uninominal un sistem majoritar uh, uninominal. De ce nu v-ați gândit uh, într-un articol în acest document să organizați două tururi de scrutin pentru acest sistem uninominal? Pentru că noi avem sisteme uninominale cu două tururi. Iată, în Franța, la alegerile deputaților pe circunscripție este prevăzut al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi clasați. Iar în unele cazuri, când al treilea uh, clasat acumulează 15%, au loc alegeri trilaterale chiar. Deci, v-am spus, sunt diverse, diverse uh, posibilități și sistemul uninominal, într-adevăr, uh, are două posibilități de votare, prin majoritate relativă, așa cum este în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și în alte state din comunitatea anglo-saxonă și Franța da, care într-adevăr, sistemul nominal, prin votare cu două tururi sau, așa cum la noi există alegerea primarului sau președintelui. Noi am ales anume primul model prin majoritate relativă din mai multe considerente. În primul rând, considerăm că anume într-un singur tur alegerea deputatului va arăta radiografia încrederii obiectivii ale acelui candidat care obține majoritatea voturilor. Deci, în primul tur, anume atunci când sunt mai mulți candidați, se vede foarte clar cine din candidați obiectiv are cea mai mare încredere a electoratului. El, într-adevăr, mirete să fie ales deputat deoarece nu... Nu, nu, nu rare ori, în turul 2 deja se votează nu atât pentru un candidat cât împotriva unui candidat și atunci nu avem o, un rating obiectiv al încrederii electoratului acestui candidat, deci asta este da. cel puțin poziția autorilor, dar evident că sunt diferite sisteme, noi propunem anume Clar. De, de această și, și ultima întrebare, dar vă aș ruga foarte pe scurt spuneți-ne care ar fi dezavantajele acestui sistem uninominal, acestui proiect care l-ați propus noi ne vom pomeni spre exemplu cu 101 deputați cum vedeți în continuare funcționalitatea unui semne legislativ, crearea unei majorități stabile, votarea legilor organice, constituționale în Parlament? Ce se va întâmpla când în legislativ vor intra 101 deputați în Parlament? Nu se va întâmpla nimic ieșit din comun, invers. Teorie ne demonstrează că am putea avea o mai mare stabilitate în Parlament, anume atunci când vor fi aleși deputați cu circunscripții uh, uninominale. Uh, în teorie, în teorie, acest sistem este criticat și se arată dezavantaj doar uh, prin faptul că uh, poate nu toate forțele politice vor fi reprezentate în Parlament, anumit dintr-o anumită circumscripție. Doar aceste dezavantaje, în teorie, se arată la acest sistem. În rest, avantaje după noi sunt, sunt mult mai multe, deoarece, în afară de faptul că vor fi aleși direct de cetățeni, vor fi reprezentați mai adecvat minoritățile naționale, vor fi reprezentați teritoriile mult mai echilibrate eu nu cred că vor fi careva probleme deoarece în Parlament evident, cu siguranță Deputații vor putea să creeze majoritate parlamentară ca să lucreze în interesul Republicii Moldova și să-și inclusiv și interesul circunscripțiilor lor proprii. Da, vă mulțumim, vă mulțumim, a fost deputatul Partidului Democrat, Sergiu Sârbu, unul din autorii acestei inițiative legislative. Noi revenim în studio, discutăm cu politicianul Sergiu Mocanu, liderul Mișcării Populare Antimafie și fostul membru al Comisiei Electorale Centrale, domnul Nicolae Gârbu. Ați ascultat ce a spus? Eu, eu sper că și radioascultătorii noștri s-au indignat la fel cum am indignat eu acum. Omul ăsta își bate joc. Oamenii ăștia pur și simplu își bate joc. Și eu nu văd vreo posibilitate ca noi să zădărnicim această acțiune a lor. Eu tot aud tot felul de analici care spun: A, plăcutniuc, vrea sistem mixt, se are 50 la 50 plăcutniuc dacă ar putea, iar numi el personal pe lista lui din birou că asta face acum. Iar omul ăsta care va a vorbit acum nu este decât un. un un om care, care îndeplinește orice dorință de alu plahotnuc. Eu nu știu dacă lumea înțelege în ce mare pericol. Singurul posibilitate la ora actuală de a scăpa de această urgie pe care o bagă ei pe capul nostru este de a-l elimina plahotnuc. Eliminare am în vedere nu fizică, am în vedere dacă reușesc organele de drept din alte țări, cum este România, Marea Britanie și alte țări, să-l bage la pușcărie până reușește el să implementeze. Eu altă posibilitate nu vând, pentru că deputații în Parlament la ora actuală Vând ca, ca roșii la piață. I-a cumpărat pe toți alufilat, dumneavoastră nu vedeți. Deci, stimații mei concetățeni, cei care ar lărgați la mitingul lui Filat, cei care îl ascultați al dumneavoastră Vlad Filat, care stă la pușcărie, acum, acum el încă nu stă la pușcării pentru că a fost, pentru că e prost, pentru prostia de a-i de da în mâna lui Plahotniuc, totul. Pentru asta stă acum la pușcărie și pentru hoții trebuie să stea. Dar acum pentru asta stă. Dumneavoastră, cei care mergeați și-l adulați pe filat, înțelegeți că chiar pe lista lu dacă observați nu există niciun om cu față umană care să fi rămas într o poziție clară, chiar și cei care nu sunt în parlament, nici măcar n-au condamnat faptele lui Urite. Diaspora. Ați auzit argumentul ca și cum că mm -hmm. va participa diaspora. Ce numim noi diaspora astăzi? Noi avem peste un milion de oameni plecați peste hotare. Și dacă ne uităm la votare într-o situație când a fost o confruntare puternică, geopolitică, la ultimele alegeri prezidențiale, au ieșit cam 10% din acești oameni. Forțat, au ieșit cam 10%. <gătări> Trebuie să știți un singur lucru. Oamenii noștri plecați din țara asta sunt supărați pe noi. Oamenii ăștia au plecat în condițiile în care au fost nevoiți să-și lese familiile în neagră sărăcie și să ducă să câștige un ban. Ei nu mai au tre a bug statul ăsta, nu încă să discute sistemul electoral și să meargă la vot. Bine, dar, domnul Gârbu, cum ar arăta la modul practic constituirea acestor circunscripții peste hotare? Pentru că în proiect se scrie, la modul general, că vor fi constituite circunscripții peste hotare. Cum, cum ar urma să se producă acest vot? și Bine, noi cunoaștem că votul cetățenilor de peste hotare este arondat la o circunscripție din Chișinău, da? Mi, mi pare rău că nu am avut posibilitatea să-i dăm întrebarea domnului Sârbu, anume și ține și alte momente, dar mai ales și ține diasporă, fiindcă mi-e mi interesant cum autoritățile statului în frunte cu Comisiei Electorală Centrală vor stabili locul de trai al cetățenilor aflați pe psihotare. cum îi vor monitoriza, vor, vor organiza acest proces, fiindcă conform proiectului de lege pe se vor construi se vor crea circunscripții uninominale, uh -huh. dar vor fi vor avea dreptul ca să-și realizeze dreptul lui vot numai acei care vor fi înregistrați anumii pe această circunscripție uninom uninominală uh -huh. noi știm deja, am vorbit că au fost înregistrați numai puțin de uh, 2000 de cetățeni înregistrare uh, prealabilă, prealabilă, da și atunci, practic, legislația le interdici ca dumneavoastră să-și realizeze dreptul electoral pe liste suplimentare. Uh -huh. Și atunci, noi vorbim, am vorbit data trecută când s-a făcut totalizarea rezultatul alegerilor, și țin de alegerile precedente parlamentare, că este necesitatea să creăm noi secții de votare, să mai multe de vot, să facilităm votul cetăției. Nu uh -huh. pare că ei au intenția anume de a marginaliza votul fiind fiindcă votul de psihotare este hotărător uh -huh. pentru, o, pentru alegerile atât prezidențiale cât și parlamentare. Noi știm cât s-au mobilizat ei la ultimele alegeri prezidențiale, într-adevăr a fost o conștientizare a cetățenilor psihotare că votul lor contează și au vrut, au vrut să schimbi situația. De ce domnul Sergiu Mocanu a vorbit aici despre faptul că ar trebui noi să fim mai conectați cu partenerii de dezvoltare, cu partenerii străini, cu partenerii occidentali? De acest subiect pentru că societatea civilă, o parte din societatea civilă a declarat că în cazul în care Parlamentul va trece la examinarea acestui proiect nu va participa și, și va boicota, nu va participa, nu va oferi expertiza necesară pentru schimbarea sistemului. Din păcate. Da. trebuie să spun, din că dacă noi am fi avut o societate civilă dacă noi am fi avut niște lideri de opinii care uh -huh. nu s-ar fi compromis cu, cu, cu, cu angajări la politicieni, uh -huh. acești această societate civilă acum ar fi fost credibilă. Marea problemă este că toată societatea civilă, presa și societatea civilă, s-a împărțit în perioada guvernării ăstora între Filat și Plahotniuc. că lui Filat acum au rămas fără finanțări pe drumuri și nu sunt credibili. uitați ce a făcut societatea civilă. În România s-a dat o ordonanță. Da. Au, fost, au fost cinci proteste în cinci zile. La 6-a zi, guvernul a anulat, a anulat ordonanța. S-a terminat. Acolo există un institut al protestului, al societății civile. Protestul a fost anonim, nimeni nu știe, un lider din cei de care au ieșit în piață. Aici, un protest care a ieșit pentru împotriva furtului miliardului, a fost lungit pe o jumătate de an, pe un an de zile și oamenii s-au ales cu alegerea președintelui de întreg poporul. De acolo zic că noi am pornit-o la vale și greșit. De aia, tentația este întotdeauna să discutăm cu ei. Dar eu îi rog pe oameni să-i fugărească, să nu discute da. cu ei. Nu societatea civilă o să rezolve problema asta. Relațiile noastre Relațiile internaționale, dependența noastră cu partenerii străini care ne-au ajutat, ne finanțează bugetul. Eu de asta mă ocup acum, ca și lider politic, pentru că eu am alergat din sat în sat în 2014 și stăteau șefii dumneavoastră de baruri, din sate șefii de piețe și rădea un în colțul gurii. Dar unde e mafia, domnul Mocanu? Ce fel de mafie? Ce visați noastră? Ce ai uris dumneavoastră cu mafia? Și în timpul celălalt este vreo miliard. De aceea îi spun oamenilor, fugăriți fugăriții, fugăriții nu, nu intrați în discuție cu ei, că degeaba. Discutat. Da, avem la telefon pe deputatul fracțiunii Partidului Socialiștilor, domnul Vladimir Țurcan. Bună seara! Da, bună seara! Domnul Țurcan, în programul electoral al socialiștilor pentru campania parlamentarilor din 2014 ați avut o prevedere privind o, o eventuală schimbare a sistemului electoral. Acum fracțiunea socialiștilor este un pic mai rezervată față de această schimbare. Ce credeți că se urmărește prin discuțiile în Parlament asupra acestui sistem electoral? No, în primul rând, eu aș vrea să concretizez, uh, deci posibilă trecerea la sistemul mix de alegere în Parlament uh, este privăzut în programul Partidului, uh, una la mână, doi, uh, se vorbește despre ce că asta e, va fi posibil în viitor atunci când statul într-adevăr, va fi liberat de sistemul uh, corupționist care noi îl avem acum, când medie va fi uh, demonipulizate, când uh, părghiile administrative, organele de drept, etc., etc., nu vor fi în mâinile uh, unui partid sau a guvernării actuale. Uh, cu ce ține de uh, scopul care poate fi urmărit? Uh, evident, uh, Că iubicei, când ceva se întâmplă se pune întrebarea cine și de ce. Cine e clar, dar de ce? Scopul iarăși este foarte clar analizând ratingurile celor care au a, propus a, varianta aceasta, proiectul a, de lege respectiv, trecerea la alegerea circunscripției Uniunii Nominale. Ratingul lor este mai, mai jos decât a, pragul de trecere în Parlament actual și evident că scopul este de a se minține măcar cumva cu orice scop la putere. Asta este scopul. Da vedeți un compromis este foarte dur este cum din început să trecem noi la 101 circunscripții, asta ar crea o mare, o mare problemă în Parlamentul, viitorul Parlament ar, ați vedea o soluție de compromis, eu știu o, o altă variantă eu nu văd careva soluție de compromis anume din argumente argumente care au fost invocate chiar și nu numai de opoziție din partea opoziției și societății civile, dar și din partea hai spunem așa în 2013, Comisia de la Veneția s-a expus și au invocat aceleși argumente care eu numai ce v-am numit rezoluția pe adunării parlamentare Consiliului Europei, dar mai sunt încă două probleme problema Transnistriei și problema votării peste hotare, cetățenilor care se află în străinătate. Cum, fi mix, și uninominal, cum noi putem să asigurăm dreptul a, a cetățenilor Republicii Moldova care a, locuiesc a, pe, în Transnistria sau cei care locuiesc în a, străinătate. Ceea ce se propune chiar și acolo pe diagonal am trecut acest proiect de lege, absolut nimic. Eu n-am găsit răspunsul la aceste întrebări. Ce ține de cei care se află în străinătate, acolo e scris că în baza celor, acelor criterii care sunt astăzi în codul electoral, dar aceste criterii au fost dur criticate de observatori internaționali, de... Uh, Comisia de la Veneție și chiar Curtea Constituțională recent când uh, a validat uh, rezultatul alegerilor președintelui țării uh, a sesizat uh, parlamentul cu solicitarea ca să fie introdus un criteriu foarte clar ce ține de uh, chestiunea uh, uh, sexelor de votare. Uh, deci pentru Eu... acești În acest proiect de lege noi nu găsim absolut niciun răspuns afară de criterii care sunt astăzi, care există astăzi. Înseamnă că fără de legeri care sunt astăzi constatate de toți. Deci vor fi prinunțite și mai departe. Eu vă mulțumesc deputatul socialist Vladimir venim Revenim în studio. Domnul Gărbu, vreau să vă întreb... Spunea domnul Turcan despre un aviz al Comisiei de la Veneția, tocmai pe uninominal, a fost acest aviz în 2013 sau 2014. Comisia de la Veneția spune așa, pentru că domnul Mocanu a tot invocat ideea aceasta să ne ținem de partenerii externi, Comisia de la Veneția tot poate fi considerat un partener extern. Dar Comisia de la Veneția a spus așa, ea a spus că noi nu ne vom implica în schimbarea dumneavoastră de sistem electoral, dar noi recomandăm că, că în, regimuri, în regimuri unde instituțiile statului sunt acaparate, noi vă recomandăm să nu efectuați schimbări așa de bruște la sistemul electoral. Este precizarea aceasta în avizul din 2013 al Comisiei de la Veneția. Da, într-adevăr este această precizare, dar politicienii noștri cu părere de rău desiură nu iau în calcul, nu iau în seamă aceste recomandări și ei le califică pur și simplu recomandări, chiar și din punct de vedere juridic, adică recomandările nu sunt obligatorii pentru executare. Ele adică sunt consultative. Consultative, corect. Uh -huh. După câte vedeți, cei care au elaborat proiectul de lege nu s-au consultat macar cu partenerii lor, adică cu fracțiunile parlamentare, cu partidele din coaliție. Dar, apropo, uh, cum vedeți uh, un vot în Parlament asupra acestui? Există un consens? în actualul Parlament, chiar, pentru că s-a vorbit despre faptul că există un numărul suficient de deputați, dar dacă luăm așa la o analiză mai atentă, Partidul Liberal, spre exemplu, nu dorește această schimbare și iarăși va fi vorba de racularea, ruperea unor deputați. Nu este nu nimic sub soare, fiindcă noi știm cum a fost construit această coaliție de guvernare prin șantaj, prin diferite metode și forme nedemocratice, după câte e vedeți și chiar și ultimii 14 deputați care au aderat la Partidul Democrat, adică apare foarte multe semne de întrebare despre legalitatea creării, Eu nu mai vorbesc de aspectul moral. Deci mai este o problemă, mai sunt și acele de desubturi care populația cetățenii nu le știu. Chiar acele momente care au fost acea cărdășie dintre Partidul Democrat și Partidul socialistilor. în campania pentru alegerea președintelui țării. Deci noi nu știm cum vor evalua mai departe evenimentele. Cert este că acum cei care au elaborat proiectul de lege caută susținere atât din afara țării, adică a instituțiilor internaționale, precum și a societății civile și a partidelor parlamentare și extraparlamentare. Comisia de la Veneția nu ni este partener. Yeah. extern. Nu. Comisia de la Veneția este Expert. un birou tehnic. Uh -huh. Asta e ca și cum cineva spune, domnule, merge la jurist și spune eu vreau să-mi străinez bucata asta de pământ. Și juristul îi spune, iată așa e legal, iată așa faci procedurile și pe jurist nu îl interesează că rămân copiii fără, fără mâncare, că rămân alte rudii supărate pe chestia asta. Deci Comisia de la Veneția este un birou tehnic care spune cum să facă legal. Dacă vine omul și spune că vreau să mă sănucit, el îi spune cum să facă chestia asta. Deci, nu interesează nimic altceva. Partenerii noștri străini sunt România. În primul rând, România care la ora actuală dincolo de relațiile noastre sufletești este unul din finanțatorii Republicii Moldova, bugetului Republicii Moldova, Statele Unitele Americii, Marea Britanie și, într-o măsură mare, Bruselu, mă refer acum la Uniunea Europeană. Deci, acțiunile lor politice. Și noi asta facem mișcarea populară antimafie. Încercăm acum să-i determinăm pe partenerii noștri politici, nu Comisia de la Veneția, să înțeleagă că Republica Moldova devine un butoi cu pulbere. Republica Moldova în urme acțiunii acestui criminal, mă refer la Plahotnuc la ora actuală, pentru că el această discuție a inițiat-o ca lumea să nu mai perceapă ca proxenet și criminal, ci ca un partener de dialog. Nu vedeți că deja opoziția îl invită la discuție. Adică domnule, el e lider de partid, ca și cum. Deci, noi Asta trebuie să le spunem partenerilor străini. Domnule, țara asta devine butoi cu pulbere, bombă cu efect întârziat. Noi devenim o problemă de securitate regională. Domn... Și atunci o să ne audă. Domnul Can, doar aici îmi spune o Sunt formațiuni politici în România care au un șacord de colaborare cu Partidul Democrat. Din păcate, din, dar din păcate, acele partide da. politice în România nu sunt atât de libere să acționeze ca în Republica Moldova. Acolo este DNA, care acest partid, PSD-ul care e la guvernare, și care toți sunt mulți lideri politici acolo, șantajabili, nu pentru că eu au hrănit și o au firmat pe la, pe la uh, Nobel Club, ăștia, nu, nu, nu PSD-ul este partenerul Republicii Moldova, ci România, da, da, cu, partidele, cu președintele României, cu partidele din Parlament și, în special, cu instituțiile statului român, care nu sunt capturate ca în Republica Moldova. Bine, Comisia de la Veneția, vă imaginați așa, ipotetic, ar putea da un aviz negativ pentru că Comisia de la Veneția, domnul Mocanu spune așa noi nu vă impunem un sistem anumit dar pentru a discuta despre schimbarea sistemului, societatea moldonească, trebuie să un consens larg al partidelor extraparlamentare, al societății civile nu avem acest consens societatea este divizată, o parte susțin, o parte nu, Comisia de la Veneția ar putea veni, spre exemplu, cu un aviz nu. în primavara acestui nu. Categoric, nu. Categoric, ei, nu. Ei, ei pot numai cei ce... Ar veni cu o recomandare. Cu o recomandare, dar din punct de vedere aspectul juridic. Și iarăși din nou ăștia care sunt la guvernare având de vedere metodele, formele e, autoritare, poate să iei în considerație acest adis, dar, dar în genere ei își fac menderile așa cum consideră. Eu n-am vrut să intru în detalii. Eu cunosc sistemele electorale, am studiat, n-am vrut să intru în detalii pe chestia asta. Comisia de la Veneția nu poate recomanda un sistem majoritar pentru Republica Moldova. Uh -huh. Pentru că eu am văzut recomandări a Comisiei de la Veneția care au recomandat și altor statii chiar și în cazul României, că democrație în dezvoltare, cum suntem noi, nu poate adopta un asemenea au descris toate pericolele care există, riscurile. dar mai riscurile, riscurile. care există, de, chiar de ordin al funcționării statului de drept, chiar dacă nu se implică pe chestiuni politice. Da. Domnul Urmă, ați vrut ceva să menționați? Păi noi am vrut să spunem, dacă să ne întoarcem, că nu se ia în considerație anume dreptul cetățanului de a decide. Acest sistem marginalizează, sistemul propus marginalizează inițiativa chiar și politica cetățeanului, fiindcă după cum te-am spus, Parlamentul este un organ mai întâi de toate legislativ și politic. Uh -huh. Atunci spunem întrebarea, ce facem noi cu acei cetățeni care e vorba pentru partidul X, Y și a de adică, dar cetățeanul prin alegeri, el participe la uh, construcția instituțiilor statului. Dar ați vorbit despre faptul că acest sistem nu ar fi prea reprezentativ iată, cu două, cu un tur de scurtin se pierde votul celorlalți care și-au dat votul și n-au trecut ca. Și ajunge în Parlament se... un deputat cu 10%. Corect. Și celelalte voturi, ce facem cu ele? Se aruncă la urna pentru că noi. Și nu mai mult. Adică, noi atunci când suntem dezbernați, când vorbim despre consolidare, despre o idee națională, păi ce, face, ce fac instituții statului? Din contră ne dezbierăm în continuare domnul Mocanu. Scopul Mucanu, este de a se la putere. Domnul Mucanu, dar cum credeți? partidele extraparlamentare, partidele mai mici, atât, spre exemplu, mișcarea populară antimafiei, ar putea să participe în, în, într-un scrutin pe unii nominal? Uh, pentru că vorbim despre personalități, despre persoane în teritoriu cu influență. Dar nu pot eu să concurez cu un șef de piață sau un mare latifundiar de pe loc. Uh -huh. N-am cum să concurez. Eu pot să am idei geniale, eu pot să merg să le povestesc cu oamenilor toate pericolele care le, are, care le are Republica Moldova acum într-un context geopolitic foarte complex cu America cu mm -hmm. lumea fundamentalistă cu locul Republicii Moldova degeaba o povestesc lucrul ăsta pentru că la mica înțelegere, cel de acolo o să-și cumpere votul, n-am nicio șansă cum n-aș fi avut în, în, în orhie în fața lui Șor, pe oameni nu i-au interesat cât o furat Șor de la Republica Moldova omul e egoist, așa e firea lui deci n-am nicio șansă pe, pe, pe sistemul nominal și eu îi, îi rog pe cei din ieri, că am auzit. Deci niciun unionist nu va fi în viitorul Parlament. Nici unul. Așa vor fi construite. Noi avem 23%, 25% dintre oameni în țara asta care trăim idealul frumos al integrării europene, al, al unirii cu România și așa mai departe. Niciunul nu va ajunge. Așa vor fi construite circunscripțiile încât, încât vor fi suficiente minorități naționale să-i devanseze pe ăștia cum vor fi uh, construite circunscrițiile domnul Gărbuc, pe scurt? Pentru că un mandat va reprezenta, spre exemplu, 40 50000 de mii de voturi, da? Uh, avem 3, raio avem raioane care nu au populație de atâția locuitori, da? În ar trebui să fie comasate două raioane. Conform proiectului propus este prezut că într-un raion desigur, dacă se acumulează numărul necesar de alegători, poate fi și 23 circunscripții, iar acolo cum este uh, raionul basarabească de exemplu, poate fi comosate unele localități uh, din nivelul 2, din, din nivelul alte din, din, din alte raioane. Dar uh, ei vor, vor uh, apropo, pentru aceasta li se dă la dispoziție Comisie Electoral Centrală șase luni pentru a uh, crea uh, consiliile, consiliile care... de circunscriție si. unii nominali, iar pe minimă îngrijorează anume ce ține diaspora, și nu numai cum își vor realiza fiindcă noi știm că cetățenii din stânga-nistru -ă sunt activi sunt destul de activi Clar. și atunci cum noi vom realiza noi în genere prin acest proiect refuzăm de, de partea cealaltă pe scurt domnul Mocanu în 10 secunde vedeți un vot de susținere în Parlament acestui proiect? Eu văd o rezistență în fața acestei urgii. Plahotnic poate cumpăra orice și s-a văzut lucrul ăsta. Văd un posibil vot în Parlament, dar eu sper că am demonstrat-o altă dată. Eu voi face tot posibil stimații mei concetățeni, așa cum am făcut atunci în cazul pădurii domnești. Eu singur, printr-o printr singură lovitură, am dărmat tot guvernul, celălalt s-au certat între dânșei. Am să caut și acum o posibilitate ca să nu se ajungă până la vot în Parlament. Plahotnuc trebuie eliminat. Dacă nu îl eliminăm pe Plahotnuc, țara asta ajunge la Marea Nanghie. 98% dintre dumneavoastră îl uriți și omul ăsta, credeți, de ce a venit el cu proiectul? Nu i-a dat nimănui alt cuiva să venă cu proiectul. A chiar el. Da. Din păcate nu mai avem timp. Încheiem, stimați ascultatori, misiunea Loc de Dialog. I am intrat deja în ora 19. Vă spunem la revedere. O seară bună să aveți. mai bine. La revedere. Numai bine sănătate.